Un dia més, en aquest cas, amb aquest dimecres, a la sintonia de Ràdio Palafrugill, 10 de juny d'aquest 2020, per escoltar els nostres serveis informatius a la una del migdia, en repetició a les 7 de la tarda. Avui destaquem tres temes per sobre dels altres. Parlem de l'obra pública a Palafrugill, i ho fem amb el regidor d'obra pública de l'Ajuntament de Palafrugill. Conversarem una estona amb Lluís Ros. També ens aproximarem amb el nostre informatiu capa, al que és, bàsicament, tot el Baix Empordà i també l'Empordà, amb una campanya turística que s'ha portat a terme. Jo em planto a l'Empordà. En parlem amb el conseller de Turisme del Consell del Baix Empordà, Xavier Dilmé. I acabarem el nostre informatiu amb una conversa, en aquest casa amb una escola de música, però no la de casa nostra, sinó que avui marxem per felicitar l'escola de música que està radicada a Girona, concretament la Moderna, perquè se li ha atorgat un premi important, que és el Valdir i Reixac, un dels premis Valdir i Reixac. En parlem amb la seva directora, la Montserrat Cristau. Això és la nostra sintonia. Els informatius de Ràdio per la Fugill, com sempre, molt benvinguts i benvingudes i anem per les notícies. Com acabem de comentar amb els titulars és el moment de començar a repassar l'actualitat del nostre municipi. En El dia d'avui ens centrem en l'obra pública. Si sí, Ho vam fer amb el regidor de Serveis Municipals i Mobilitat, amb en Pau Lladó. Avui parlem d'obra pública i ho fem amb el regidor de l'Ajuntament de Palafrugell Lluís Ros. Bon dia, Lluís. Benvingut. Hola, bon dia, Rafael. Gràcies de nou per estar nosaltres. Després anem a parlar una mica de, de l'obra pública ara mateix. Ja fa unes setmanes que en vam parlar, a va vegades avisar que hi havia coses eh, que, que es començarien a fer, que esteu treballant molt amb altres eh, indrets. En fem cinc cèntims de com està la situació ara mateix amb obres acabades o en curs a Palafrugell? Mira, eh, comencem per les acabades. L acabades tenim al carrer Sant Josep, que bueno, tothom que passa per allà ja pot llaudir d'aquell lloc amb un sol, una sola plataforma, del carrer, en fin està aquest està acabat, també està acabat el mur de Llafranc, el mur de Llafranc està acabat la, la proposta d'urgència que es va fer, o sigui, això és per passar l'estiu amb unes garanties de que el mur està correcte, està bé. Uh, clar, la, la, la vista que té no és la que serà definitiva, de moment es veu un formigó, però ja compleeixen tota la, per la seguretat de què a l'estiu la platja doncs, pugui tenir-ús sense cap problema. Com, com ha quedat el carrer Sant Josep i què s'hi va fer exactament? Bueno, el carrer Sant Josep doncs, ja és una de les obres que s'ha acabat i eh, com a la resta, el que es va fer és tot el tema de claveagram fe superativa d'elles de negres amb pluvials i després es va fer tot el carrer en plataforma única. Ja hi havia preparades les connexions perquè fa uns anys es havia fet el carrer de Trota i últimament, com recordeu, es va fer el carrer Sant Sebastià, per tant, això ja estava en previsió de que quan es fes hi haguessin ja les connexions. Es uh, parlant del mur de, de Llefranc, que és el mur que es va destrossar durant el temporal Glòria. Uh, no sé si també quan es facin les obres definitives es canviarà alguna cosa o si pujarà un altre tipus, perquè hm, estem una mica en previsió de que aquests temporals es vagin repetint. Tampoc és qüestió de cada temporal que tinguem haver-ho d'arreglar, no? Sí. A veure, una de les coses que hi ha, o sigui, um...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 per garantir que monar de temporal no se'l importar. portar. Uh -huh. doncs aquestes són dues de les obres que ens anava comentant en Lluís en aquests moments, la del carrer Sant Josep, la del mur. Penso que m'estaves comentant més coses, no?, de, del mur de, de Llafranc. No, senzillament això, que té totes les garanties, perquè durant l'estiu es pugui reudir a la platja sense cap problema, i llavors, doncs, això, esperar a la tardor, veure exactament el projecte acabat, com, com ho farem tot plegat. Però el que sí que és, és eh, ferm és el que t'acabat d'explicar de donar més, cons... més, més potència en aquest mur que teníem. Uh -huh. A quines no obres més estan en marxa o finalitzades? Eh, finalitzat, eh, pràcticament finalitzat, podríem dir, el carrer Trafí. El carrer Trafí també es va fer tot el que diguem caixa del carrer perquè hi havia diferents blandons, i hi ha un trànsit rodat potent de camions i tal... I es va, es va aixecar tot l'asfalt, es va fer caixa, o sigui, posar les graves i tal, i s'ha tornat a asfaltar. Mm -hmm. Està acabat a falta de la capa de rodadura, que em diguem. Per què? Al haver fet caixa, doncs hem decidit de deixar-ho uns dies per, per fer aquesta capa de rodadura. Aquesta capa de rodadura consisteix en una última capa d'asfalt que fa entre 2 i 3 centímetres de gruix.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 Molt bé, doncs són coses tècniques, òbviament, que, que nosaltres no hi entenem, però que està bé que, que s'expliqui a la nostra audiència. Són tres, tres uh, obres finalitzades, uh, ah, però claríssim. vosaltres sempre en teniu moltes en marxa. Sí, home, en marxa també en mira, per exemple, tenim el carrer Josep Pirla. El, que, el carrer Josep Pirla també està fa el mateix, o sigui, clavegaram, i sobretot el que era important en allà és la, la separativa de plovials perquè això aquest carrer, si el teniu present, està entre el carrer Isabel II i el Pompeu Fabra, i això portava molta candidata d'aigua cap al Pompeu Fabra. Allò que hem fet és desviar, ja que tenim la riera de Vilaseca en allà, desvíeres pluvials cap allà i treure part d'aquesta aigua que s'acumulava cap al Pompeu Fabra. A part d'això, és clar, sempre insisteixo que contem un carrer és molt important, que té i en fin, teniu un punt, no? i precisament de laixecar ens van trobar que hi ha un, un petit camp que també perdia, les aigues negues perdien, de manera que podia fer una contaminació allà, perquè són de d'efibrociment, que tenen els seus anys, i bueno, pateixen això. I per això, repeteixo, quan fem carrers, som molt insistents amb el tema clavegram i aigues pluvials. Això és el que han fet, més tota la capa de sobre, tot un resfaltat de nou, en fi... Ah, i una altra de les coses és que el que intentem fer, però aquestes companyies són mica difícils, el que intentem fer és que no es vegin tant de fils aèris. En aquest cas, eh, telefònica no hem pogut fer gaire res, però sí que hem deixat previst i avisats a la companyia d'electricitat perquè soterrin tot el, el carlejar que hi ha aeri. Vosaltres, Lluís, no podeu obligar amb aquestes macrocompanyies a que passin per allà on vosaltres dieu? Bé, nosaltres podem pressionar, però en definitiva ells tenen la paella pel mànec. Uh -huh. Llavors nosaltres el que fem quan fem una obra, els insistim, els hi deixem tot a punt preparat amb els tubos soterrats i tot a punt només perquè fàcil la connexió. O sigui, totes les facilitats i insistir ls al màxim. Llavors eh, aquesta voluntat costa una mica vegades de arribi. Doncs esperem que us facin més cas del que a vegades fan perquè hi ha molts de carrers que ens agradaria que no es vegués tant de cablejat. Tot i que els ocells ho trobaran de faltar després. També és veritat, no? També hem plantat arbres, tots els arbres que podem. O sigui que algú fa en favor dels ocells. Portem quatre obres comentades. No sé si en vols comentar alguna més de les que estic. S'ha començat també l'avinguda Poça-Alcón a l'Avinguda del Falcón eh, hi ha una rambla cèntrica, si us recordeu, i en allà el que està fent ara, en aquest moment, és uns pous per a aquesta captació d'aigues pluvials, acumular en allà perquè s'agerdinarà tot el sobre d'aquesta rambla i amb aquesta aigua pluvial podem fer el manteniment de reg a diari. Eh? Mm -hmm. I això és el que ja s'està treballant en aquests moments, ja si està, està fent.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 i mm, quasi, quasi està enllestit. Aquesta via verda, des de la carretera de Mariu, allà on ho van deixar acabat la Diputació, continua fins al carrer Ramí de Ulofeu, o sigui, ben ben darrere els Mossos d'Esquadra, i en aquest cas doncs, ja entra dins el cas Cordà de Palafrocent. Més zona, doncs, per tots els amants de la bicicleta i d'anar a peu, de, de caminant. Ah, molta gent ben. diu la via, el carril bici. No, és una via verda que és per, uh, per tothom, per peatons i per bicicletes. No té preferència sí. ningú aquí, suposo, en aquest cas. No, no, sé, jo ara sí, no, no, no, no. Sí m'hi poso, però eh, a, vegades, a vegades és difícil, també, uh, tenir-ho tot uh, una mica clar. Uh, aquesta és una de les obres uh, que estem parlant. Avui fem un resum amb Montllí Ros, regidor de l'Obre Pública. Ja veieu que no es para en cap uh, moment. Ens ha parlat de diferents punts del nostre municipi. Però estic segur que no és tot. Bé, bueno, no, encara en tenim un altre i estem treballant. I aquest se'ns ha allargat una mica, que és el tema eh, Col·legi Barcelona Mates al costat. S'està fent un nou aparcament, més un dipòsit per la grua municipal i un esbarjo de gossos. Eh, això, si no hagués estat per la pandèmia, ja hauria estat acabat. Però, eh, clar, entre un aturada que va haver de 15 dies... En, aquí, en aquest cas se'ns ha allargat una mica més perquè l'empresa va fer un ERTO quasi general i recuperar treballadors i una cosa i l'altra està més lent de tornar-se a reincorporar a la feina aquesta llavors sí que hi estan treballant i esperem que, bueno, que aviat es porti a terme ja l'entrega de l'obra total mm. eh? però aquesta encara, encara dura per dir-ho d'una manera aquesta és l'última Lluís de les que és, estan en marxa? És última de les que estan en marxa i ara, la propera, la propera, te'n una de petita, perquè sempre em dius, digue'm més, no. Te'n una petita, que es començarà aviat, que és el camí del Mas Bofill, o altriment dit, el Puig Romí. Mm -hmm. És un camí de terra que connecta la carretera de Tamariu amb una sèrie de cases i xalets que hi ha en aquesta zona d'allà. Llavors, aquí, el que es farà és un tractament en cel·lò compactat, com fa un parell d'anys, dos, tres anys, per enfejar en el camí de Roma-Llufriu, i ja tornem amb un bon resultat, estem molt contents i per tant fem això des del manteniment i a més a més la comunitat dels veïns de que eh, passaran passaràn sempre amb un un ferm don regular i perfecte. Recordem, per als que no ho sabeu, és la, la zona, una de les zones situades entre la carretera de Natamariu i l'antic camí de Natamariu, el de la font d'en Cruanyes, que, ah, que en a nosaltres, i que és utilitzat també per molta gent que va caminar o que va en, en bicicleta. Doncs una bona obra també per als veïns d'aquesta zona. Una petita, però el, el cap del nostre regidor d'Ebre de Pública sempre deu estar bullint, eh? Bueno, és bo se preia agitarina per no fer. En aquests moments és clar hi ha gut altres coses paral·leles, que per això no tot més coses perquè, bueno, s'han hagut de sinau un període molt important els efectes del coronavirus i també del temporal Glòria. Això ens ha modificat pressupostos i estem aquí, doncs, debatent-nos en veure quines futures obres eh, podrem derrepar una mica, veure què podem continuar i, per això, ara avui no t'adaventaré res més perquè estem amb aquest impàs. Eh? Estic a les teves mans, Lluís. Per tant, ho deixem estar aquí, però properament tornarem a contactar amb la teva regidoria perquè ens continuïs explicant aquestes obres que tenim aquí a Palafrugill. No sé si us han dit alguna vegada que sou uns obrecarrers, que sempre esteu fent fent obres? Bueno, que emprenyem a la gent i que fem pols i soroll, això el ja sabem però jo crec que al final, doncs, home és positiu, tenir uns carrers més arreglats i més descents del poble, que falta ens fa i que més voldríem invertir si tinguéssim més pressupostos Efectivament, moltíssimes gràcies i molt bon dia Gràcies a vosaltres Anem a parlar avui a la nostra sintonia d'un projecte engegat, una campanya de promoció turística amb el nema John Plantu, a l'Empordà, que ha iniciat conjuntament els Consells Comarcals del Baix i de l'Alt Empordà i per parlar-ne que millor que el Conseller de Turisme que del, del Consell Comarcal del Baix Empordà que és en Xavier Dilmé. Xavier Dilmé, bon dia, benvingut. Bon dia. Moltes gràcies per estar nosaltres i parlar-nos una mica d'aquesta campanya que conjuntament els dos consells comarcals, el Baix i l'Alt Empordà, juntament amb l'Associació de l'Alt Empordà Turisme, heu decidit de, de tirar endavant. En què consisteix aquesta campanya? Bé, bàsicament és una campanya de promoció turística adreçada diguem-ne a la gent del país, la gent de Catalunya i el sud de França. Entenem que en la situació que estem són els dos mercats diguem- de més proximitat i són els dos mercats diguem-ne que ens coneixen ja, i els que, diguem-ne, menys espai de temps poden ser aquí a l'Empordà per passar, sigui a les seves vacances o seguir fer una estada curta. Llavors, com que si l'Empordà té algun sentit de promocionar-lo, és um, la gent de proximitat, doncs aquesta campanya està enfocada, diguem-ne, en aquest sentit de donar un suport, un reforç, a el que són les campanyes que estan fent altres institucions, que estan fent els ajuntaments, i amb el paraigua sempre de la marca Empordà. Mm. En què consisteix aquesta campanya? Què es vol eh, dir a la gent perquè vingui aquí, a casa nostra? Bé, bueno, si, si retornem al tema de que estem en un mercat, diguem-ne, que la majoria ja ens coneix, eh, els estem ensenyant l'Empordà des d'una altra perspectiva, no? Eh, estem en uns moments que la gent doncs, vol seguretat, vol confiança, vol tranquil·litat, vol... Muntanya, mar, paisatge, natura, o sigui, és un altre un foc, no? L'oferta hotelera, gastronòmica, tot això ja ho saben que hi és, ja, comercial, etc ja, ja la coneixen. Però en aquest moment es demana poder, la prioritat de la gent és una altra, no? O sigui, per poder complementar, no? Llavors una mica és aquest, no? Si veieu els vídeos de promoció que hem fet i que passarem tant a televisió com a ràdio com a xarxes socials, estan molt enfocats en aquest tema, no? espais oberts natura, eh, costa interior, plana, conreus eh, natura eh, camins, passejar eh, no es veu ni una persona en aquest sentit és d'amplitud no? és una campanya una mica innovadora en aquest sentit i es vol donar doncs, aquesta sensació de, de, de seguretat, de llibertat i de natura s'està insistint molt en aquest turisme de proximitat, ha quedat molt tocat el sector turístic de les nostres comarques? Bé, bueno, malauradament eh, sí, sí, no és cap secret de que això és un moment molt complicat, molt complicat per molts sectors, però evidentment tot el sector que depèn de la mobilitat, de què la gent pugui venir, de que la gent es pugui desplaçar, de la confiança, doncs home, eh, sí que hem d'estar en una situació eh, complicada, molt complicada, i per això també nosaltres, com a Consells Comarcals, però també els ajuntaments, que els ajuntaments del Baix Empordà també col·laboren amb aquesta campanya doncs, han cregut que valia la pena fer aquest esforç per intentar com a mínim eh, que aquest turista de més proximitat entre cometes, no s'escampi. No. Efectivament, està comentant que, que és una iniciativa dels Consells Comarcals perquè que hi participa eh, força més gent, suposo, i també doncs, la, la campanya s'ha gestionat amb altres companyies. Sí, bé, el... al principi la campanya la coordinem els dos Consells Comarcals a través de les nostres formes de funcionar turísticament, que són diferents. L'Empordà té el que es diu, ells diuen Empordà Turisme, nosaltres tenim la Comissió de Turisme, llavors nosaltres tenim uns òrgans estables de coordinació amb els ajuntaments, perquè sempre hem cregut doncs, que amb turisme hi ha altres temes. Eh, hem d'anar junts i sumar esforços, I, i, i en aquest sentit el que estem fent amb l'Empordà també són els esforços dels consells comarcals. No? Llavors ells tenen el seu sistema de funcionar a l'Empordà, una mica diferent, però bueno aquí sí que des de la Baix Empordà que és el que jo puc dir hem fet diverses reunions amb els regidors de turisme de la comarca per coordinar tot aquest tema i hi ha una unanimitat total en el, en el sentit que té la comarca en l'esperit de col·laboració de tothom i com dic col·laboració vull dir també econòmica dir, la, la campanya ha sigut possible també gràcies a les reportacions dels ajuntaments de la comarca el de Palafrugell un dels primers d'apuntar-s'hi de, doncs, i per això, doncs, jo crec que ens anem de la ja graia no com a representar les institucions, sinó com a gent que estem a l'Empordà i que el que volem és que comarca, aquestes dos comarques, aquest territori, doncs funcioni econòmicament i socialment. Ara només falta que deixi de ploure, que la gent pugui venir. Sí, tenim un juny una mica estrany, però esperem doncs, que ara que ja canviarem, si Déu, si Déu vol dir, de afasta. Eh? I a final de mes, a doncs, principis d'1 de, de juliol, aviam si ja poden obrir-se les fronteres, perquè una de les coses que nosaltres tenim també molt identificat és que gairebé el 70% del turista que ve el vagi a emportar ve amb cotxe, amb el seu vehicle particular. No? Llavors és molt important per nosaltres que les fronteres es puguin obrir. Llavors, en tot cas, que quan s'obrin, doncs hagin pogut fer aquesta promoció prèvia, que en principi les campanyes a nivell mediàtic duraran entre un mes i un mes i mig, un mes a tele ràdio, i premsa i després el que fa la xarxa social serà una mica més llarga, durarà fins a mitjans de juliol, doncs llavors que estiguem a punt. Jo crec que ja estarem, vull dir, tenim un sector un sector de turístic a nivell privat potentíssim, seriós, que és molt conscient del moment que està vivint i no tinc cap dubte de que dintre del malament que estem doncs, eh, ens en sortirem. Un sector molt lluitador. Podeu visitar més informació a emportar.cat, que és la pàgina general, i després també visitenportar.com, que és la pàgina concretament del, del baix Empordar. El vídeo el compartirem ara també a través de les xarxes socials de la nostra emissora. Xavier Dilmer, eh, Consell de Turisme, no sé si vol afegir alguna cosa més. No, no, res més. Eh, precisament agraïu que feu aquesta compartició, perquè precisament el que volem, i també faig una mica de crida, ja que em dones l'oportunitat, una mica de crida que tothom se la faci seva. Nosaltres els vídeos, la el, tot el que tenim de la campanya ho hem passat a ajuntaments, ho hem passat a institucions, ho hem passat a particulars, a les entitats, a restauradors, a hotelers, vull dir que tothom en pugui fer ús d'aquest, això, vull dir, és una campanya que ens l'hem de fer totes nostre i com més repercussió tingui més èxit tindrà. I no és que ens l'hagin de fer nostra, sinó que ja és nostra esperem que així ho entengui també la gent i que col·labori tothom amb, amb, aquests, amb el compartiment a través de les xarxes socials d'aquest eh, magnífic vídeo. Moltes gràcies per la conversa i esperem que funcioni molt bé aquesta campanya Moltes gràcies a vosaltres el dia d'avui ens interessa marxar cap a Terres eh, fora d'una mica l'entorn de, del Baix Empordà, però ens agrada felicitar la gent que fa bé la seva feina i per això eh, vull acostar-me fins a Girona per eh, parlar de l'Escola de Música Moderna de Girona això es diu La Moderna i és es que han rebut un premi un premi Valdir i Reixac pel seu projecte Una banda del veïnat. Volem saber més coses d'aquest eh, premi volem saber més coses de, de l'escola i per això en parlem Uh, ara mateix, amb aquests uh, minuts, uh, que, si m'ho permeteu, doncs, ens hi acuestren. La seva directora és el Montserrat Cristau. Montserrat, bon dia, benvinguda. Bon dia, gràcies. Gràcies a tu per acompanyar-nos i per estar amb nosaltres aquests uh, minuts a la Sintonia de Ràdio Palafrugin. Què és aquest premi que us han donat i per què us l'han donat? Mira, aquest, uh, aquest any la Fundació Carulla han setat una línia de guardons que es diu Connexions, doncs de l'Aldir la, la, i Reixac. I es diu Connexions doncs, perquè ens hem connectat dues escoles. Uh, una escola pública, que és l'escola del veïnat de Sal i la moderna, l'escola de música moderna de Girona. L'escola de música moderna de Girona uh, la gestiona una cooperativa de treball associat, que és Girona Artiller, que som... som músics professionals i professors de música, i com a àrea social feia temps que estàvem buscant la manera d'arribar i de fer arribar la música i l'aprenentatge de la música a sectors de la societat que, per, pel que sigui, per una qüestió sociocultural, per una qüestió de manca de recursos, per una qüestió cultural, doncs poguessin tenir la possibilitat de de tocar un instrument i de fer música. I de sobretot de, de fer créixer l'autoestima, l'equitat la, a partir o per mitjà de la música, que és el que ens dediquem nosaltres. Nosaltres en ens vam posar en contacte per una qüestió de veïnat, perquè l'any passat vam ampliar les, els espais de l'Escola de Música Moderna, de la Moderna, a Sal a, a les Aules de Música de la Coma Cross, per una qüestió de veïnatge a davant dels, de l'espai de la Factoria Cultural i a l'Escola del Veïnat. I van ajuntar allò que diuen els castellans, el de comer". i el director, en Xavier Fàbrega, tenia moltes grans de fer un projecte d'aquest tipus, i nosaltres el teníem pràcticament formatat, i així, així va néixer una banda del veïnat. ens van presentar el Premi Connexions i els vam guanyar. Aquesta iniciativa social que heu portat a terme, però devia sortir d'algun de, de cap d'alguna idea d'alguna persona doncs, que, que va ser, decidir o va tenir la, la, la idea principal de fer-ho com, com va sorgir aquesta idea? Bé, Jo com a, com a directora de l'escola era una cosa que tenia temps que portava de cap quan tot l'equip directiu de fet som un equip. Ja et parlo jo, però hi ha un cap d'estudis que és Francesc Guvenell, en Rafael Rostei en Jack Maquí. Som un equip que portem l'escola, la nostra mentalitat és cooperativista, associativa, i per tant nosaltres, potser, potser va sortir del meu caparró, però la vam treballar entre tots. I, i realment el, el, que, el que ha estat interessant és, és el format que vam pensar, que és bastant innovador. Uh -huh. Aquest format doncs, que heu portat a terme, això és exportable a, a més escoles de música, a, a, a més col·legis tant tan de Girona com de la nostra zona? Mira, no, nosaltres el que ens agradaria, com a Girona Artelier, és que aquest projecte, ara que, que ha, ha rebut aquest reconeixement, eh, el poguéssim portar a terme a, a escoles de tota la província de Girona. Tenim el professorat adequat, tenim els continguts ben formatats és un, és un projecte d'èxit molt motivador, que està funcionant molt bé i que només ens falten els recursos. L'empenta que ens donarà, pensa que aquest projecte ha començat gràcies a l'empenta, a l'ajuda econòmica que hi ha posat l'Ajuntament de Salt i la Diputació de Girona, també així un raconet que tenia l'escola al banyat per comprar l'instrumental. Aquest projecte és un projecte que, bueno, que... que, que que vol la seva feina, les seves hores, instrumentals, ha, s'han comprat 20 instruments de saxos, trombons i trompetes per 20 nens. Per tant, eh, això vol dir que és una inversió econòmica important per l'escola i que hi ha una inversió en professorat, en hores actives, en continguts, en gestió, en, pro, en producció, tot això, que, que fa que sigui un projecte que valgui uns diners. Aquest premi ens ajudarà a ampliar un curs, aquest, aquest projecte a l'escola del veïnat, que si aquest any els nens que feien quart i cinquè i l'estaven fent passaran a cinquè i sisè i podrem ampliar per baix i, i ampliar el grup a una classe de quart, de primària. Clar, això, si hi ha altres escoles de la província de Giordano que hi estiguessin interessats nosaltres ens encantaria poder fer arribar aquest projecte que és preciós és molt motivador és molt enriquidor i, i, que, i que realment és il·lusionant tots els que hem passat per escoles de, de música o per gent que, que hi treballa, doncs sabem de les virtuts que té això, sobretot en la mainada més petita. Aquí a Palafugiu tenim un gran exemple amb l'escola de, de música que tenim aquí a casa nostra. Eh, però des de, des de la vessant de directora, què és el que aporta eh, aquest projecte a la mainada que hi participa? Mira, aquest projecte el vam pensar, el vam meditar molt. Personalment, vaig pensar que la música no és una cosa que s'hagi d'imposar. Per més que el pare li agradi, per més que el tiet hagi estat músic, per més que el germà li agradi, la música, com qualsevol art, és una cosa que flueix a dins i que nosaltres, els professors de música, només hem de posar les eines. I aquest projecte es va pensar perquè els nens escollissin el projecte, no que el projecte escollís els nens. Nosaltres... Eh, van fer una audició el de setembre passat en què els professors que portarien el projecte juntament amb altres professors de la Moderna els van fer un concert, una audició comentada on van presentar el projecte, la música que tocarien, el format, els continguts i es van engrescar molt. Però a més a més d'això, la setmana següent aquests nens van venir a les aules de, la, de música de la, la ComaCross, que tenim allà, i tots van provar i aquella setmana els professors van fer un treball pedagògic de, de, de que rumiessin si els agradaria fer això, si no els agradaria, quines inquietuds tenien. I al cap d'una setmana van venir a provar els que ens havien interessat pel projecte, que eren vint nens, van venir a provar els tres instruments. I els nens han escollit l'instrument. I, clar, això és molt, molt bonic, perquè ara per a ells aquest instrument és, no és una joguina, es forma part d'ells. I el fet de tenir una persona que els educa en el món de la música d'una manera vivencial, espontània, i que de seguida ja van tocar, ja els hi va sonar, de seguida ja van tocar una melodia. Pensa que aquests van començar el mes de setembre, a mitjans de setembre, i pel concert de Nadal de la Moderna al Canal de Sal, que estava ple de gom a gom, eh... Van, van pujar a l'escenari, van entrar tocant com una màxima de New Orleans, perquè pensem que aquest projecte també ha sortit pel germà gran, que és la Girona Marching Band, que és una, una formació innovadora que vam implantar des de la Moderna. Aquests anys, com, com el, el germà petit, i van entrar tocant amb els altres nois i noies de la, de la, moderna, de la Girona Marching Band, una peça que diu Skokian, i, i, i van entrar al teatre tocant, com van entrar i van veure tant de públic que els protagonistes eren ells i els que feien feliços d'aquell públic eren ells. Les cares de motivació d'aquests nens, les cares d'alegria, de joia, va ser impressionant. I les famílies també, també és molt important el procés socialitzador, famílies que, que, que, que col·laboren, participen dels esdeveniments que fem a la moderna. Per tant, aquests nens, la joia és fer música i compartirla. La Montserrat Cristeu ens parla de l'Escola de Música Moderna de Girona, coneguda de com la Moderna, que ha de rebre un d'aquests guardons els Premis Valdir i Reixac de la Fundació Carulla, i que està premiada en la primera convocatòria de la modalitat Conexions, d'aquests guardons que són prou prestigiosos, que reconeixen impulsant els projectes que, mitjançant la cultura i els llenguatges artístics, transformen l'educació. A Montserrat, hem parlat de la Moderna, tot i que la Moderna ja té una, uns quants anys d'aprenentatge. Ja porteu molts anys portant la música amb que casa a la banda de, de Girona, oi? Sí, és una escola que té més de 30 anys. El que passa que va començar sent com una acadèmia i amb els anys s'ha anat transformant en el que és ben bé una escola amb, amb, amb, una, amb uns itineraris formatius des de la vessant professionalitzadora, que és el cicle mitjà de música moderna, que és l'única escola a la província de Girona que el fem amb llenguatge modern i jazz, i que els nanos, després d'aquests sis anys, poden accedir a fer una prova de superior tant al taller de músics, com a l'ASMU, com al Liceu, com a Musiquene. Uh, llavors, també tenim música per a nadons, per a famílies, tenim el taller de musicals, que és la l'activitat la, multidisciplinar que és cap a punt de volem anar a convertir-nos a l'escola de les arts, on els nens aquí a la moderna i les nois i les noies i tothom de totes les arts pugui treballar el teatre, la dansa la veu, tocar, que es pugui expressar en totes les disciplines artístiques. I això ho estem aconseguint perquè doncs mira perquè tenim un bon equip, un molt bon equip de professors, que formem, treballem d'una manera molt associativa, molt participativa, en què tots els professors estan molt disposats a presentar projectes, aquest any estrenem un projecte preciós que es diu la, la Moderna Drumline que porta el nostre professor Roger Rossell, ha fet un llibre, està, sent, està desenvolupant, desenvolupant un projecte molt interessant. Tenim la Moderna Vic Band, la Girona Marcin Band, que precisament eh, el dia 26 de juny han fet el cicle de concerts Estiu en Jazz i serà el Fiat Turing, l'orquestra convidada, amb la Sant Andreu Jazz Band que vindrà el Joan Chamorro a presentar-nos la seva metodologia amb, una, amb un workshop, amb una funcionada de formació, i que després serà el primer concert, creuem els dits, que tot vagi bé, que puguem celebrar, serà el primer concert de música en directe, que se celebrarà a Giona en públic. Per tant, estem molt contents, estem remant una mica contracorrent, amb molta il·lusió, perquè aquest concert de la Moderna Vic Pant i, i la Sant Andreu ja es Van, sigui sí, el primer del cicle d'estiu de, en jazz que portem des de l'àrea de producció de Girona Arcelia. Molt bé, doncs n'hem parlat una mica d'aquests premis i de l'escola. Moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat. Montserrat Cristal és la seva directora. No sé si vols afegir alguna cosa més. Doncs mira, que convido a, a tothom a que gaudeixi de la música, que, que a més a més, si em vol, em vol gaudir més, aprendre amb bons professors i bones escoles i amb gent motivada i amb ganes de, de compartir coneixements, eh, encara en gaudiran molt millor. Sé que aquí, aquí a Palaforgell teniu la, una gran escola, la de la Rita, i que, i que en gaudiu, que aprofiteu aquestes grans oportunitats que ens ofereixen a aquestes escoles en prestigi, i que si us voleu venir a visitar Girona, us esperarem a molts abraços oberts, també. Doncs moltíssimes gràcies per aquesta conversa i salutacions des de, des de Palafrugell. Els farem arribar també a l'escola de música d'aquí, de, de casa nostra. Una abraçada. Gràcies a vosaltres. Adéu, bon dia. Així hem estat nosaltres doncs, aquesta estona informativa parlant amb diferents protagonistes des de l'Ajuntament de Palafrugell, parlant també amb el Consell Comarcal del Baix Empordà i ara amb aquest impàs que hem efectuat per marxar fins a Girona i conèixer doncs, també el treball d'aquesta escola que n'hem parlat en la Montserrat Cristal. Nosaltres eh, ja us en presentem també demà amb el nostre servei de notícies, en el qual tindrem una àmplia eh, xerrada amb el regidor dels ports de l'Ajuntament de Palafrugit per saber com estan les instal·lacions municipals, els eh, clubs de casa nostra i a més també la piscina municipal, per saber-ne, tal com han eh, demanat també diversos oients, eh, quines eh, són les activitats que s'hi desenvoluparan eh, properament. Demà ho a També hem de parlar amb el nostre informatiu de la Creu Roja i d'altres informacions que eh,